губи розвісив. Ну, хіба він їй пара? Та й якщо подивитися навкруги, круги, де ви знайдете чоловіка, який би був гідною парою українській жінці? Вімкніть телевізор. Той лисий, той пузатий, той каже сам не знати, що. І в кожного дружина, і в кожного коханка. Куди ж вони дивляться? А безкінечні сварки, скандали на порожньому місці, це і є родина життя? Черешенька розповідала, що коли йдеться про якусь серйозну тему, вимушена попереджати. «Будь ласка, поговори зі мною, як з чужою жінкою. Бо якщо розмовляєш зі своєю, значить на кожне слово буде «ти завжди так», «вічно ти», «ти знову починаєш» і так далі. Оце задля того люди обмежують свою свободу? Щоб мати з ким сваритися?» Тим паче, що більшість чоловіків навіть сварки довго не витримує і тікає від жінки в гараж. Зазирніть із цікавості до будь-якого гаражного кооперативу. Там справжня чоловіча діаспора. Там вони розмовляють про своє, п'ють, грають у карти чи доміно, а той просто стоять, чухаючи яйця. Там під залізними боксами викопано Ями, буцімто, для того, щоб підвіску ремонтувати. Адзузьки. У цих ямах зроблено підземні кімнати. Мало не палаци із телевізорами, канапами, трохи не килимами на стінах. А для чого? Хіба усього цього вдома немає? Є. Але вдома жінка. А жінку український чоловік витримати не може. Тікає. То навіщо тоді шукати собі чоловіка? Щоб Утік у гараж? Чи на рибалку? А деякі на роботі сидять цілодобово. Гадаєте, гроші заробляють? Ні, від дружин ховаються. Втіленням справжнього чоловіка для Уляни з дитинства був шкільний воєнрук. Відставний моряк, завжди у напрасованій світлій мічманці з орденськими планками, у чорних зі стрілочками штанах, начищених до блиску туфлях, які бабуся по-галицьки називала мештами. Бабуся була дочкою військового і мала слабкість до людей у формі, тому воєнрук часто ставав темою для домашніх обговорень. Офіцерів в Очакові не бракувало, але одне діло – мічман на велосипеді у запелюженому кітелі із прищепкою для білизни на холоші, щоб бланцюг не зажував, а інше – вчитель у школі, який завжди немов на сцені. Уляна задивлялася на воєнрука аж до старших класів, поки не почалися уроки з допризовної підготовки. Це, мабуть, було одне з найперших її серйозних розчарувань у чоловіках, бо він виявився абсолютно класичним дубом. Просто з анекдоту. «Коли ви виростете, вам манна каша з неба не буде падати», – повчав він, – на голову і після паузи додавав «сама». Ті з класу, що розуміли різницю між манною кашею та манною небесною, хихотіли в рукави, а Уляна червоніла так, наче це сміються з неї. Кущем, пояснюв воїнрук, пригладжуючи свою акуратну сувату голову, називається сукупність гілок, що виростають з одного місця. Тут уже пирскали всі, тихенько, бо воїнрук був лихим на руку і міг запросто вигнати з класу. «Вовчику», – запитувала Улянина мама, що працювала в лікарні разом із його дружиною, – «Вовчику, ну чого ти такий дуб? Ти ж дітей виховуєш». Він обурювався. «А що, ти гадаєш, вони будуть жити в парнику? Хай знають, що в житті зустрічаються дуби, що буває несправедливість. Це ж реальне життя. Принаймні чесно. Ще й медалі на його грудях врешті виявилися ювілейними». Десять років служби, сорок років перемоги, тощо. Одне слово – все, як у всіх. Бо кожен чоловік, хоч яким привабливим здається, має приховані вади. Хтось ночами сидить у комп'ютері, грається у танчики, як мала дитина. Дівчата на роботі казали, що це просто пошесть, здорові, розумні, притомні чоловіки і геть збожеволіли. Розмовляю тільки про броню і гармати, і нічим іншим не цікавляться, навіть власними дружинами. Або шефова секретарка, яка раптом прийшла на роботу з синцем та набряклими від сліз очима. Врешті-решт після тривіального вупала у ванні, ослизнулася, зізналася в корилці, що це справа рук чоловіка. Приревнував. Але до кого? До інтернету. Побачив на якомусь порносайті фотку, схожу на неї. І от вам результат. Питання, що її чоловік робив на тому сайті, не постало, бідолашна дівчина розгубилася від самої постановки проблеми. А він, скотина, начитався про підпільні порностудії та дружин бізнесменів, які від неробства розважаються еротичними фото, то й узавзв собі в голову не від що. Йому мало що дружина у першу зміну на роботі, а вдругу – на кухні та біля дитини, то він ще порівнював інтернетні фото з нею. От як, скажіть, це розуміти? І чого це дорослий одружений чоловік сидить на порносайтах, коли вдома чекає жінка? Слухаючи подібні історії, Уляна іноді навіть подумки дякувала батькові на стуні за те, що так швидко і безболісно розчинився у Всесвіті. Бо не вистачало б зараз вести таке добро на своїй шиї, тому іронічно ставилася до традиційних дівочих плачів Я нікому не потрібна, навіть у хлопців зараз є хлопці, а в мене немає, було б за чим переживати. І от тепер, коли в житті зовсім неочікувано і навіть безпідставно з'явився чоловік, Уляна дещо розгубилася, вона не знала. Як з ним поводитися, попри те, що прожили разом вже довгий час? У квартирі мешкали незвичні предмети – шкарпетки, краватки, чоловіча бритва, піна для гоління, якою Насуня періодично намагалася малювати візерунки над зеркалі. Квартира стала якоюсь чужою. Навіть білизни не кинеш, де зручно. А насправді, де завгодно, як це роблять жінки на своїй половині світу. А коли туди вторгається чоловік, перед ховають усі свої бебихи. Звісно, життя в одній кімнаті з малою не давало великого простору для сексу. Але вдягати нічну сорочку Степан все-таки не дозволяв, не кажучи вже про піжаму чи шкарпетки, в яких вона звикла спати взимку. Та й навіщо потрібні шкарпетки, коли завжди поруч гаряче тіло? об яке так затишно погріти ноги і все інше, що в жінки так швидко замерзає. Чоловіче тіло в ліжку – це було окреме дивовижне явище. Уляна ніколи до цього не спала в одному ліжку з чоловіком, якщо під словом «спати» розуміти власне сон, причому сон регулярний. Вона частенько прокидалася рано і обережно торкалася його шкіри. Не з метою збудити, а просто для того, щоб Призвичайтеся, щоб відчути, що таке чоловік. Він засинав, обінявши її, і вона дивувалася, як добре Господь припасував їхні тіла. Усі її вигини, дещо кістляві, якщо сказати чесно, вкладалися поміж його плечей і втискалися до живота, коліна, торкалися колін, не би у пазлі, які любила складати на стуні. Але потім у вісні він перевертався на спину або й на інший бік і давав їй можливість непомітно вивчати себе. Вона зрозуміла, що його тіло живе якимсь окремим життям. Воно може прокинутися раніше за нього і нахабно демонструвати себе під ковдрою. Може раптово здригнутися короткою судомою. Може почати обіймати її у вісні, не розплющуючи очей. Це дуже цікава штука. Чоловіче тіло велике, сильне, небезпечне і водночас ніжне та несподівано наївне у своїх реакціях. Мама в дитинстві уникала розмов на сексуальні теми. Бабуся обмежувалася поясненням, що секс – це трохи приємно і дуже непристойно. Інститутські подруги у своїх розповідях були або занадто фізіологічні, або ж святенницькі – з тих, що фригідність видають за порядність. Останні у своїх міркуваннях були настільки сухі, аж складалося враження, що їх теж передусім цікавить фізіологія. Отже, тепер уляні доводилося самі досліджувати не тільки власне, любощі, але й усе, що їх супроводжує. Зокрема, чоловіче тіло, яке зайняло половину твого ліжка, і чоловічу душу, що зайняла половину життя. Цікаво, чи й справді Бог створив чоловіків за образом і подобою своєю? Тоді, яким насправді є оригінал? Жиловим, як оцей, чи з кам'яним обличчям та військовою виправкою, як у воїнрука з дитинства, а чи з круглим черевцем та залисинами, як черешенчин вікінг? Степан іноді казав, «Ти знаєш, за чиєю подобою створено чоловіка?» Отож, Значить, кожен чоловік – це маленька копія Бога. І піднімаючи на нього не те, що голос, навіть брову, ти насправді піднімаєш її на кого? Звісно, це був жарт, бо Уляна ніколи не підвищувала голос на чоловіків. На інших – через те, що не мала інших чоловіків. На цього – бо надто мало вони ще прожили, і вона не сприймала його як свою власність. Навіть коли виходили кудись разом – вона не хапалася за його руку, не дивилася навкруги з характерним жіночим викликом, а просто ішла поруч, торкаючи за можливості його пальців, бо не вірила сама собі, бо так і не могло бути, щоб у неї був свій персональний окремий чоловік, бо так не буває. Мама не мала власного чоловіка, тобто якийсь час мала, але, судячи з усього, він був не дуже власним. Бабуся теж не мала власного чоловіка, точніше, мала, але тільки у спогадах та снах. Вона все життя виховувала його доньку, заробляючи на це вихованням чужих дітей. Школа для неї була порятунком від органів безпеки, які невловимо стежили за усіма, але тихих, непомітних сільських вчителів та інших представників дефіцитних професій без особливої потреби не чіпали. Школа для неї була келією монахині, адже вчителі живуть у своєму окремому маленькому світі, населеному дітьми та їхніми батьками. І не маючи особливої потреби виходити у великий світ, можуть лишатися там постійно. Школа була прокляттям, яким бабуся спокутувала своє антирадянське минуле – педагогіка, «Пристань розбитих кораблів», – казала вона, не би, «жартома». І тільки подорослівшавши, Уляна раптом зрозуміла, що це означає. Як це – все життя відчувати себе розбитим кораблем? Саме тому бабуся категорично заборонила Уляні йти в педінститут. «Підеш у пед? Прокляну», – казала вона, сміючись, але насправді цілком серйозно. Мама ж своє життя занурила у фізіологію – у чистоту лікарні, що за нею ховається найбрудніша сутність цього закладу із моргом, операційними, процедурними, інфекційними боксами, у білі халати, що забруднені кров'ю, жовчу, слиною та іншими людськими виділеннями, у латину, яка маскує страшні діагнози та безнадійні хвороби. Для Уляни запах лікарні був запахом дитинства – але мама теж відрадила їй йти у медичний. «Людське страждання – це не те, для чого ти створена», – казала вона. Власне, так Уляна й опинилася у світі брехні та несправедливості, софістики та облуди, цинізму та підлості, тобто у світі юриспруденції. І маючи дуже близькі, ніжні стосунки з бабусею та мамою, вона, здавалося, увібрала в себе всю карму родини, і бабусину розплату за походження, за війну, за зникного чоловіка і ще невідомо за що, і мамину покірливість долі, і власну новопридбану самотність, впевненість у запрограмованій недолі, у тому, що нічого не буде, що донька – єдиний шанс і розрада. І тут раптом він. Людина, яку звуть так само, як у армії звали її зниклого діда. немовби би нагорода від покійної бабусі за все, що довелося пережити. Степан Шагута Сотник-трійця стояв перед лавою бійців, мимоволі зводячись навшпиньки, щоб краще бачити усіх, а чи то, щоб його краще бачили і чули. Галявина партизанський плац вміщала всю сотню за винятком стійкових, а зелений ліс, що огортав її зусібіч, стримував звуки, щоб їх не почуло вороже вухо. ухо. Скандальні, як завжди, сойки намагалися перекричати сотника і не звертали уваги на зброю в руках людей.